<تصح> <تصح> احمد و اهم کیا کې امر مزو من سجده نو نو مرکبو یاو چې کندنو قيام بل رکوع والسجده قيام اړې کې چې کوم اسکارو خیرات صنع و غیرہ بیان شو ناغی احکامات سر طور بلور بلو اور بسیرو کو زکر طولا نوز نمبر قیام بسیرو کو قیام پخاصی ات و خاص اعتقاد عبادتو ناغائی مخی بیان شو چې کله بندہ د الله عظمت او ادا روانه بیان کړه الله دی کتاب تذکرې په او دز لکه دا یو پیدا شو چې الله د عاجزیو کی هغه ورټل شو او الله ربو د عزت عاجزیو پر نورو کو منویل چې دلته تر صفحه 114 لا تا دا کوئی سکندنو بیان از اوذ کرکې ركنیت دو رکو دو قرآن سنت کی جمعنا ثابت دی ورکعو ما راکعین رکو چی کم دنو فرز دا رکو فرز دا فرزیت چی نم ثابت حدیث کی جمعنا دیو منس کی رکو دنی رکو چی دلتو یلکی انحناتا راکتا که دلو تا یا نبی علی السلام دا غی مستقل طریقه و خود خود سرکوه لشنو عغطول بات مرادی دیده استلاحات شرعیوه لکیگی دیده یو تکی سر عغطول مراد کیگی دا استلاحات دا لال و رحم نی دا نونو بیابا لگر عغطول تطسلونا که دل دا دلی پسلوونو کې د کوم ریعیز ذکر دین دابته ټول ويل نو په رو <سؤال> سیلوې روپو د ټولو ته اشاره ده د استلاحات الشریه الصلات <سؤال> نو صلات سره مخ کې طهارت او عودس او قبله ته مخول داتول به څه د استلاحات الشریه د کرانګي چې وی دینن قيمن نو قران سنت اجماع ټول به څه شي علاوه د مکمل قانون د تجوامه الکلم و اصلاحات شرعیه دا چې شریعت سره مقارق کړو نو خپل مراد دې درکونه مردم سره سره خپل مراد مدي شرعی رو کوم مراد د اصلاحات شرعیه چې کوم شریعت تعریف کړی او کوم شریعت کیفیت ذکر کړی او ټول له کومې سره مراد دي ټول چې کوم د نو مراد نو روکو پدې دې حضرت سبحانه الله تعالی ذکر کړی او څوې قیام کې دې دا, دا, دا, دا, دا تصور وکي چې او بابا ان الله ربุล رحمت او رحمت راوري او چې کله دې ځکه څنګه شي دې دا تصور وکي چې انه الان لينغمس فی رحمت الله چې دې ووځه الله ربุล رحمت غفتی دا تصور دی وکي اشاره ده خبره تا چې لکه ورو کوئی ظاهری د رکو دي باطنی هومي ورو کوئی یی سره د رکو سومی باطنی یعنی چې ست سرخطه تا شو تبکار دادره دا چې ستا زړه وو ملهه تا چی چی دنده هم الله ته سي چی روحاني رکو هم ضروری دی لاته روحاني رکو چکن ضروري دی د امام غزاری رحم الله تعالی حاضر نور ولی مانو غبیبا دوهانی روکو ډیره عجیب او خبره ذکر کړي روکو نپا سګمنه نو آ سجدادا هغه ته سې دېم باب دي پر وسې دېم باب اوازې ورکي اده روکو داره کې دل تنل رس روایت تقریبا ذکر کړي نل روایتنا ایکی فرضیت درو کو کیفیت درو کو او اسکار درو کو ټول ذکر کوي چې روکو کې کوم اسکاری نا وو سره ذکر کوي انا رسول الله تعالی نو قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله فرمایلی اپیم الروکو او سجو وګوره نبی رسول الله وقت نو وي چیر کو او ددو ټیڅي سر کې دی سیراب ځانو تقیم الرکوع و سجود تقیم الرکوع و اقامت الرکوع و سجدی دا نه غقال ظاهیری کیفیت او باطینی کیفیت څګاړه برابر دا اقامت الرکوع ده کوم الرکو ظاهیری کیفیت بسون ترې تیسا برابر او باطینی کیفیت برابر دا اقامت الرکوع و سجود ده اتنا متر لکی اِتْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَاكُم مِّن بَعْدِ يَقِينًا ذُبِنْتَ أَصْلُهُ رُسُلُنَا أَمُؤْمِنُو دَازِ كُنُنَ مَوْجِزَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ رَبُّ الْعَزَّتِ تُوَى اللَّهُ رَبُّ الْعَزَّتِ تَخَارَكَ وَالْبَرَاءَ كَانَ الرَّسُولُ مقارنت بین النظائر دے مقارنت بین النظائر رکو سجدہ قومہ جلسہ داری پیو اندازہ بھی داری پیو اندازہ لیکن رکو کی کم از کم ذکر سوز لے دریز لے سبحان ربی العزیم نو دریز علیو عمرت چیچو نو قومہ کری ام دوم رو دریگی سجدہ کری ام دوم ری یا جلسہ کری ام دوم ری یا پا سجدہ کری ام دوم ری دی, دی, دی سرا حسن دیو دا غای دی اقامات دی برابر اولی نبی ری صلاة السلام برابر قیامو قرود بے اگدو قیامو قرود بے سو یعنی په قیام په حالت کې به نغادي رکوع تلاوت بیسو دی رکو او د روقه حالت کې تحيات او درود شریف دواګانه وکاله کولای ریسته په امله هغه به جدا قیام وکړو او دا امینز د قیام درست او تر رکوع د پورې د دې یو بل سره اسکی وا د برابر برابر او تاسو برابر برابر دا سلیو معلوم کیا و بیعا پی عمل کې و بیعا لکا خون کین و سجود ہی بین السجدتین و ازا رفا من الرکو سکلا و رکونا سربار تو داغتیم ما خل القیام والقود د قیام و دقودنا قریبا من السوا نانون سزونا برابر رکو قوما سجدہ و جلسہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اقال سمی اللہ علیہ و لمن حمدہ سکلو یدعویل سمی اللہ علیہ و لمن حمدہ مو بدریده مون خواهی سلو ادریگو دور ستار رکونش جو سلو امالا خندر فرقون ملہ و اکبر ملہ و اکبر ملہ و او تک کیوا ایولا کنا و نبی صلی اللہ علیہ و قومہ که دمرہ ادریده دمرہ ادریده چیز مون با دارار شو تین دا رو کو کوم زدوړ لاندې ورکانا ولږه غدا شي بچندنه ولاړو حت ناقول تر دې چې مونغو ويل چې قطو هما چې لکهږي نه غلط سو تم مایس جوړو ويا قدو بين سجدتين جلسرهم دومر کواله جلسہ چې مونغو ويل چې غینه نه ولات او هغه متراد چې غینه دا پیدا او پکوه ما هي مونږه چېږي و هغه متراغه دا سوې چې غینه قيامه دا گینی قیام دی مطلب قیام قوما او جلسا په کلی انداز ادر دل پکی لکا دا سی کرکوڑتی نیستل ایسی لکا محا چڑی چی دا زرگونده که لکا مون خود احساس بی کنا مون خود نکر و باسو و لکا چی ایسی چڑی لکھونده که سل چوکی کنا چی دا حدود چانا تختم لکا بیاورتا لکا پاتا لگی چی دا حدود چانا لکه دا د چا په دربار کې زولان مددم را زر زر تزان حکومت خلاصو ما لکه بیا اوم لگا د بو سره مال واس لکه ډیره کمزوري د زمو ډیره زیاته د لټو کوته د ګوناو ترې لکه خراب یوبدي ګډه خراب یم مزدل बर्बाद کلا ډیر बर्बाद آهي اَدارس رزي الله تعالی تعالی کارن نبی صلی الله علیه وسلم یو کولا ډیر و نبی سره پر او قوت اوسید کې دا سلحانت اللہم ربنا و بحمدك اللہم مغفر لی دار دیر ویل یتا اول عمل بے قوپ قرآن بابنی قرآن کریم کی اللہ رب لجد فرمائی لیو نبی علیہ السلام تا اسبح بحمد ربک و استغفره اشتے کہا اسبح بحمد ربک و استغفره نبی علیہ السلام باپدی عمل کو اسبح بحمد ربک الله سبحانك اللهم ربنا و بارك بحمدك نو واسطو د اللهم رب لي مددا غره د واجولا کرا ورو کو او کو سجده کیو چونګی دا دو د حاکمیت کتاب دی نو ورو کو د سجده په ټیم کې د تلاوت تمه نارغلی دا را بشي د تلاوت تمه نارغلی دا ما راغلی دا نبی عليه السلام بل آیاتونو دعاګانې جوړ کړې دا غره به کې ویلی ار به ویلی دا ویلی چلا بگی سبحانك اللهم دا رکو یو ذکر نه یو په کډام یا دوا ځان لا یو ځل کو ته هوا چمل پرش وانا نن نبی صلی الله علیه وسلم تا یقول فی ركوع وسجوده نبی رسول الله ما رکو کې دا سبوح قدوس رب الملائكه والروح بالکل پاک او منزه سبوح او قدوس چې پاکي دا غو بیان شوي همدا رب الملائكه والروح او رب فرشته جبرئیل دا ویل په دی دا بل ذکر راغی ابن عباس کوي سلام علیه انه هیتو زمانه کله شوی تناقام قران راځي و چیزو دیتی لارت کم نو قرآن مجید پر رکو و پسجدہ کی این از مانا راغلی دا ان اکرار قرآن چیزو دیتی لارت کم پر رکو و پسجدہ کی آمار رکو رکو چیزا تعزیمو فیه الراب نو بدی کدہ اللہ تعزیم بایا اوپی دا اللہ رب لزد دا عظمت کلمات دیروائی ذکر ازکار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جس امرہ در دیل کی گی و دمرہ تلاغون پر روح دا در خومنگا زلک اللہ نظام خاصو کنا عازمو فیه الرم جو سم ردیر کی گلتا محمد سجود ہر چی سجدہ دا پج تہیدو فی الدعا پج تہیدو فی الدعا دعا دیر رکھوئی زکا چی سجدہ رستنا جی دا چی کمدنو خالات دن ازدیکہ دیر زریعہ دا شاہ سے بوئی چی دا المؤمن دے سجدہ چی دا دا مه راجل مؤمن ده چې مه راځي لپاره له لوري نه دواغانې دواغانې ډیر څه زیاتره سېدل په ظاهر کې خټه وي ډیر څه شي او چا نه ان استجاب لکم لائقه د جتا سولګ قبول دی او کړي شي نبی رسول الله پرمایلي دي ابور جنوي چې نبی رسول الله دا قالما سن الله والمن وقولوا اللهم ربنا لك الحمد لساني الله لمن حمدك ترغیب ده حمد قر حمد قصر ده ترغیب ده نوش خالق لئے ترغیب ورکنو حمد ووي. هو آئتاس واللهم ربنا لك الحمد اے اللهم ربز منك تعالی رحمد ونبی ومن وافق قوله قول الملائك یعنی دب قضا کہ فرشتی هم برب رب لك الحمص و قموي فرشتي ووي فرشتي نا الله مربنا لك حمدوي چې له چا خبره د فرشتو د خبر سره برابر شو نو قفر لو ما تقدم من ذنب رامغيلو هوجه تشبب الملکوت به سر بهیمیت کمیږي او ملکیت تر سر سیوا کی ذریه مغفرت د ګناګرزی ربل ذکر دے دا قومی ازارفازارو من الرکو یو ذکر تیر شه دا قومی اللهم ربنا لك الحمد دیکه ډر او اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد سومره پک ګوڑه زیاتای نه پگیږي نبی رسول الله دا قبل ذکر راړی اللهم ربنا لك الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اما شیط من السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال الله رب لذ دوي نوافل وكخبره رايلو کیو مولی شیخ جزان لولاڑی جام سر بیا مقتدیان تگرانی لك الحمد من السماوات وملء الارض قال الحمد ند په انداز در ډقوالی آسمانونو په انداز در ډقوالی زمکه حمد मतलब چې دومره ثوابی چې د اسمانو زما کسکی دا کوي چې ثوابی دومره وي او د پاپه اندازه د پاپ رضا ورشي چې ساقوخي پس نه نه علاوه د اسمانو زما کینا نو نبی سيد الجن خضري دا بل ذکر ده اذا رفارس من الركوع چې نبی رسول الله مزه رکونه سر پورته کولو قومي اسکار دي الله ما ربنا لك الحمد مل السماوات و مل الارد و مل من السماوات او من الارض او مل امائش من شي ماده اهل الصناء والمجد وخبره مبتدا مرفوع في انت اهل الصناء والمجد اه حق نعم دو الربوشي يا منادى يا اهل الصناء والمجد اي لائق الثناء بزرغاي او ير لائق بها غتي بندي وي اه حق ما قال العبد يا اه حق ما قال العبد يا دير لائق دا غصه جبنده وي او وي وكل له لا عبد من لما اعطيت اغه ما قال <سؤال> العبد <سؤال> سر يا غدالي ان شاء الله <سؤال> اللهم <سؤال> لما اعطيت ولا موتي لبا ما ناتا الله نشته من كون او نشته ور كون کلاوي چتي بند کی مطلب اختیارات خاري wala an fauzal jadd min kal jadd de salor bani munkri dast o qismato aw ya je gandano koshish o mehnat ya nasab ses nasab ya malari re faaib nirafi hui alakunana nusalli ala nabi وشي قال المنگر صر فالمحة السلام در وقونا صر باركو يسمي الله لمن حميدا وبله وصريوه شعطا ربنا ولك الحمد حمدن كثيرا طيبا مباركا فيه وصري دعوه صرف قال من المتقلم آنفا نبير السلام سلاموه وقرد ودافا كجاوه نعربنا لك الحمد اغري مابلوه نبي رسول الله می پاسه دیرش فرشتي مول لري رايت بلي ذاته و سلاسين صده پاسه دیرش فرشتي مول لري چې تلوار باندې دا وړلي چې دوي ازبېلي کوم يته دونه ايهم يكتب اول سوب په مخلي تي لګه اونتاري سوبار استوب زه و جانګو چې ازبېلي کومه كلمه الله لري خو خري دوي چې ما په کاغذونو کې بارا لري چې په لوي چې په کاغذونو کې بار زشي لا لري داسه تو خوشاله د حدیثو کی دراغلي دي دا ديسا حدیثو کی بعده کتاب کې پاتې شوه زمو خدای غا کومه نه بس عربي منصور انصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ته جانب د خبرو باندې شیخ کاری اداه هو قال نبی اسلام ویلي پیاده سي خوراتون ته کې وي د دې طالب نه چونده نه ستنه نه دي اغه طالب وختي نموس کې 9 10 کیو اس هندو غون دکینو بیا اخي وې انا وي محمود الانصاري قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذو صلاه الرجل حتى يقيم و رکوع بسجود دا موږ کې ویلو دایره ته موږ یې په تادیلو رکان څه ما سره د تمنینت شوی کی دا موږ ویلو انكار کیږي مو ذا غسري در بچی نیو کملہ ولا بو روکوږي په 25 دکه مطلب کثمینان سره روکوږي د طول دا زرو خبر او کوبین یې امرول چې ګرداه تاژن شو اصحاب به بسم ربک لازم نبی رسول الله یې د حقوق تکای چې کله اصحاب بسم ربک الاعلامه غل شو ویدا چې کومه سیده تټي و دا باندې شو چې شو مدار کیته زللت تلګه بدیر سرای اسمت مناسبو تیسرسو اسمت مناسبو چسته دای کی سر کی خودو سکی خودو سر نو بنده کترارې اصل ساتل شو غن پزما کې سر سر کې خود بدیر سر الله علوم مناسبو الله ولو سوا مناسب بندا بدا نور کدیو بلکې بدل شې نو مثلا ایشو ورب طول کې سبحان ربی العلاوی او پر سجده کې سبحان ربی عزویم و ایسا خبرانا دا و لگا یادانو رسکارو کی نجائز دید و دا دیر مناسبون نبی علیہ الصلاة والسلام سبحان رب العظیم رکو کی ہوئی اوان ابن عبداللہ ابن مسعود قال قاسر مزار قاعدكم شکل اتن ساسن رکو کی فقالا فی رکوئی سبحان رب العظیم دیز علی فقط کم رکوئی ہو رکو, رکو, رکو پور اصوا ګورهوازه لکه ادنام بی بی څې کمه مرتبه ده لکه بالکل کمه څنګه ځله کاد نام دریز علی مونږ د دېره داسې زمونږ د دریزاله فرصت که خالي کنه چې ځنه خلک دا تاسو مو کې او شتاله دریز سره نام پرویل جايستی به څنګه وروه څنګه تو ګناه خري دا غوسه نه به لګېر شو چې تاسو مو کې از مار پینزی زلیو بیرشتی. تو بخده تو بخده. او سرست روایت کی رازی مونگ از ادریون بیخی پا پرنجو کنم بیخی پا پرنجو کنم بیخی پا پرنجو. وزال کارناو. و ازاسا جذفا قالفی سجودی سلحان ربی اللہ صلی اللہ و قطم سجودو. وزال کارناو. در و کمارا. روایت کې کلام شتی ہے. و ما سرم صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الاعلى دعى النبي عليه الصلاه الله ايه رحمه الا وقطف ادعى النبي عليه الصلاه والسلام ايات الرحمه مغار بادر وسال الله نعمه رحمته وغفرت رحمه الله لنا رب اغفر او لیا بخطو کیو واری او لیا قورنہ عربية کیون نواری دکت زمونگ عربی و بخطو تقریباً یو شوی دی او ربانی پورنشوی مونگ غربی م بخطو کیو واریو نلکا ننیبی الرسلیم الفاظ وائی و سا او ما تعلی ایتی عذابی نو تیره دنیبی الرسلیم پر عذاب باننی الا رقطا مغرب بدر وتعوذ قال الله نبي بناه فرادع اللهم اجني من النار اللهم اقني عذابك يوم طبس صيبادك الفاجئ ذلك ما له علاقه لذيكنا قال ابن ماركه قمت بها رسول الله نبي الاسلام في ركوعه و قع وما كاس قدر في سورة بقريم ونسوي ويقول في ركوه يقول فيها بكدار سبحانا دي الجبروت والملكوت والكبرياء والعزم مو كوي لذل لنوي لبستنا ونبيري صلاة والسلام تردوم را وقت پوري لكا في ركوك ديها دي سورة بقريل عند عزم ركوك عداوي الجبروت والملكوت والكبرياء والعزم مغلیلو چې کاثر ذکر دا تعلق نه بیلون الملائکا درس کندنه تعلق وروسته میروح الملائکا دل ملائکا دا نو فلسفه سره تعلق لري په یو ځکه څنګه بیا بیا بیا بیا بیا بیا تکرار د کی کولش samto toane sabna malik با صلیت و عرا دین رسول الله صلی الله علیه وسلم اصبح صلاتا بسلات رسول الله صلی الله علیه وسلم مرهاز الفتا انس بن مالک وی پیماج کمندنو کيو سړي په مونږ سره وکړا او عرا ده نبی رسول الله سره ډیر مشادي هغه د دی عمر ابن عبد العزيز یادو ندی چمغه وکړا نو مونږ اندازہ کړو کوډ دو لس تسبيحات او سجدلص تا کو ال اولادي او نو هم تقریبا لسټي او یو له سم تقریبا سړي لس او خلک دا کامل ذکر کوي او دا اکثر وسره ذکر کوي ویل یې ګر تا لا ساده لیکامل نه کړنه لقد قال <سؤال> نحن دل ويل نمس دي لسكي أو كيول سويل نمس دي لسكي ودادة نبي صلى الله عليه وسلم آمر وقو سيج دوا لس لد آمر عليه وسلم دوا خبر بانه بو سي درية كمس كم دي وان شاقي قال إنه حزيفا رآنا جلن توسره ولدو چې د دې ګمندو روخو سې سم نه کول چې موږ دې بوراګونو راوي وو ټټې وي ما سللې ده هوذائفہ تاسو نه کړه قال و ارسو قال په زما ګمان دې را راوي وي چې هوذائفہ وتداوي چې لا ومت متعالى غير الفطره په کومه شي ګمان په توګه غير د فطرت تمړي یعنی چې موږ سړې خراب کړي نددو خاتمه وکول نه کیږي الٹی فطر الله محمد صلی الله علیه وسلم آغه فطرت چې نبی علیہ السلام له الله ورکړو قال قال سنم اسوء الناس سرقتا برتر په خلکو کې بغلا کې سوکته یا سرق من صلاته قال یا رسول الله كيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوع ولا سجودها روکو سجده نه برابرې تام نه نومان <مارم> امن مروی آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالا نویر ست صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ما تراؤن فی شاری بی وزانی و ساریت ستاو ست گومان نی در شرابی در زنائی و در خلاگر بارکی اگئی و تاوی داوی و قبل انتون زالتیہیم الحدود دا دا تپوس نویر صلی اللہ علیہ وسلم پاغتیم که لا حدود ناغلی نو نو موږ متذوعي چې الله او رسوله عالم الله پیغمبر ده خپه ده نوبي رسوله هم نه فواحش داغه فواحش کی نه وینده او تاسو باندې جسدي فواحش دي او فيه العقوبه و فدیه سزا ده او اسوا السرقه الذي يسرق صلاه بطر اغلاغ ده چې سره ده منځه کوي سره ده شان کوي صحابو و تغیر کیف ریس راقو صلاتو دیو سنگ دقلاد چانا گئی نمونزنا نبی علیہ السلام مطلی لائی تیم و رکوها و لا سجودوها فی رکو سجدہ اتام نگئی رکو سجدہ اتام نگئی داواتاتا محسفقین باتاو لگی نن محسفقین خیر دے اجربو کا غلق و اندھا گرے وار سرود ریگا او چدا دو منٹا پاتی او سنت و تخلق نیت سکی وتهړ یا یو نی مین پاتی او په دغه یو نی مین کېره د سلو رجا د څنګه کې تا ته پته وږي ځلات کې که کوي درستي وباشي بل اجازه په دغه یو میډا خولړیټه نه او کې دې شي یو میټلېټ شوې یو پهل شي نو خره او څو تا غیر بدل کی نو درستي وباشي نو وین کو واس نو هیما شي کوو خو کېدو نو دا وله او ولا تام نه کوي بارابرینه باب سجود و فضیلت سجدا او فضیلت تسجدی سجدا رکن می داو شګمنو ترقیشوا اعلیضا د ارنا اعلیضا د قیام لگا اعلی رکوع او د رکوع لگا اعلی چې ګمنس شوا سجدا چې بارنا ثم ربک کټادو دو دو مبارکیدو الاده سمرا ذکر ولا نو دمرا ذکر نو ته پوڅا کوله را نسيب کېدو تدې ورځې نه د سجدي سره فضل ته کې او د روخو سره نو راوړې سجدي سره د فضیلت ته کې فرخ کو راوړو د فرحکار کېدو په څیر پوځ سجدي چې روخو سجده کېدسه دا عالاده تدې ورځې دا ادارازم د تقرار دي شاسې ذکر کوي شاید چون کې فاجزه کې کامل اوه ابا تعالی د جزا له وی و پلیش د باندې په یو ځل باندې چې کمنو یې بیا د نارادو پر یو سل په کومانس کې دموخه بیا ته پریواراره بیا ته پریواراره نو تکرار چې کمنو ناراري سجدا کې تکرار راغی دویم زری الیمانی چې تکرار کې اشاره ده ده چې موږ خلقنه کوم او فيها نعیدکم نو آیا س دې کمنو دادا چې دینه پیدا شوه او دې ما دې دا چې دینه بیاه واپس کیږي بیاه واپس کیږي چې بیا ته نه راوچتيږي بیا را دینه وال نو خرج حکم تارق نو خرج زم چې کلا پر استوتو و کوم د سندیو سو او کړه چې وی کا چې سره راوچات کو چې وی کا شیطان نه واکړي وج شیتان نو وکړی دې شکرې بیا په شیطان ورا لې چې شګر د جمنو دا یو عبادتا دا دابل <سؤال> شکریتان دا نو موږ ته کوم شویې تقلیده بالملائکه چې ملائکه واه څه تقلید وکي اغې ته کمونو د ورځه لې کړی واه په تاسو چې کمونو د ورځه لې سجدا وکي د ورځه چې کمونو نو بده که تقرار چه کرنه نو راغی نو سجده ده کرکی وضو الجبهیتو ہوئی خدا شرعیل فزد ما ہوئی قرآن مجد لغوی نده استعمال کنه مده سر شرعیل فزده نو دارا شریعت چه کما طریقه سر سجده استعمال کرنه نو آقولو تو بسوئی اشاره او آقولو تا اگر آروان روایتو ندی دریف اصول دی دار طول پاکی مراد دی دی سجده کیچه سجده ہو کئی دارتول قرآن کریم امیلی دی سیدہ فرد دا عدیث نم معلومی گی ورکو وزیدو وفر الخیر لعن لکنتو بلیون سجده بانی امر راغ لنی امر سجده طریقہ سجده جا کردنو دعلا چو بدرېږي د رکو نه رسوبه څه شي کو درېږي د رکو نه رسوبه چې کله نو درېږي بیر کول مکمل چې مکملو درې دا نو چې زی نو دوپاره د رکو نه کوي زمان موږ کې در رکو کو موږ جزره داسې شو و مزو دا په غلطتي دا غلطتي دا د سنت نه خلاف چې کم اندانس مګې ته نږدېږي Acabou -me -me o meu rei.